Видно було навіть зубчасті мури та вежі. Пат і Нансен спинили собак, і люди з'юрмилися. Хуан Естради підняв руки і патетично проголосив, Сеньорас і Сеньорос, це найбільше з усіх антарктичних див, які мені будь-коли доводилося спостерігати. Ставлю двісті проти ста, вигукнув Патлоу, що це капосний міраж, але бачу навіть чотири чи п'ять бійниць на крайній вежі. Брус жував неіснуючу сигару в правому кутику губів. Плюньте через плече й перехрістіться, якщо вам ввижається така чортівня. «А вам хіба не ввижається?» – спитав Пат. «Я хоч не кричу на всю імперію». Полярники захоплено дивилися на міраж. Вежі та мури фортець підіймалися і підіймалися. Це тривало близько десяти хвилин. Потім фортеці несподівано відмокли. Внизу заблищала чисто злинкувата вода. Відтак вежі й мури затулили сонце, яке зненацька вирнуло з-під фортецю. Вбрехливе сонце обурено скривився брус, хоча воно здавалося цілком нормальним. Навіть на воді заграв сонячний килимок. Я вже ці штучки добре знаю. Фортеці піднялися вище і поступово розтанули в голубій млі. За хвилину всі побачили ще одне сонце, а потім ще. Брус із огидою відвернувся. Тоді раптом басовито прогарчав ну ось маємо. Люди глянули туди, куди він показував. Над південним полюсом висіло п'ять однаковісіньких молодиків, оточених яскравим райдужним колом. Яка краса. вигукнула Кетрін. Та Брус неприязно садив її. Не дуже радійте, місіс Кет. Можете повірити мені на слово. Нансен дивився то на п'ятеро молодиків, то на оманливі сонця над несправжньою зеленавою водою. Щось тихо бурмотів під ніс, і це нагадувало молитву чи заклинання. Поступово настрій Бруса й Нансена передався всім. А за годину по тому, як валка рушила вперед, почало творитися щось взагалі незрозуміле. Над льодовиком повиснув зовсім прозорий мерзлий туман, крізь який було видно до самого обрію абсолютно все. Тільки лижі перестали ковзати, наче підсипані шкарубким піском. Собаки ледве тягли й горбились од натуги, полярники зняли лижі і понесли їх у руках. Так тривало зо дві години. І за цей час одометр не накрутив і трьох миль, бо доводилось допомагати собакам. Булат оголосив тридцятихвилинний привал. Та коли трохи відпочили і знову вишукувалися колоною, видимість упала до двох миль. Туман білів і коламутився. Спочатку зникли всі п'ятеро молодиків. Якийсь час іще видно було бліде райдужне коло. Потім погасло обоє примарних сонців. Лишилося тільки справжній, а невдовзі й воно розпливлося та перетворилось на величезний золотий хрест, що протримався півтори години. А тоді й хрест потонув у вже досить густій млі. «Не вистачає тільки снігу та вітру», – сказав на наступному привалі Жак-Антуан, важко сапаючи. «А так уже все є». «А компас?» – поспитав Булат. «Наче нормально». Француз дістав компас, поклав на сніг. Стрілки зорієнтувалися на північ-південь. Туман конденсувався і сідав униз. Скоро видимість упала до ста кроків, а потім і до п'ятдесяти. «Можемо не помітити п'ятого складу і проскочити мимо», – сказав Пат, більше ні з ким не закладаючись, і це свідчило про те, що люди розгубились і чекають стороннього втручання». Матрос підійшов до других нарт. Одометр докручував двадцяту милю. Була п'ята година дня. За всіма розрахунками, п'ятий склад мусив бути десь поблизу, на відстані милі. Лишивши позаду професора і місіс Кет, матрос пішов поряд із Жаком Антуаном, до болю в очах, удивляючись у густу імлу. І коли подавали ще дві милі, а знайомого рогу тюленячої бухти не було, Йому стало ясно, що вони таки проминули п'ятий склад.